Потім немов відступала в тінь, спостерігала за іншими гостями, котрі заволоділи увагу англійських дам. Веселим, чарівним боніве, дотепним бурделем, юним красеним флеранджем. Наглядала Анна і за солідним Гріньо, який розмовляв про щось із Говардами. Він час від часу кидав уважні погляди в бік франциска королеви. Помітила вона і парочку закоханих, які заховались там, куди майже не падало світло від каміна. Лонгвіль і Джейн Попінкорт сидять, тримаючись за руки, мов голуб'ята. Джейн Анна знала і раніше, і розуміла, що ця особа ганьбитиме її в очах Мері Тюдор. Щоправда, недовго, адже ця розпусниця Попінкорт так відверто виявляє симпатію Лонгвілю, а Лонгвіль одружений з позашлюбною донькою Людовика XI. Отож Джейн знову поставила не на ту карту, і її становище вже незабаром похитнеться. Незважаючи на прихильність до неї нової королеви, адже навряд чи Людовик терпітиме коханку зятя при своєму дворі. Вечір був веселим. Музикували, грали в карти. І всі помітили, що молодий герцог Ангулемський використовував будь-яку можливість привернути до себе увагу королеви, навіть намагався усамітнитися з нею. Ось вони сіли на застилене килимом широке підвіконня, розмовляють. Вони добре виглядають разом, високий, худорлявий Франциск з його, власне, гальською, смаглявою привабливістю. І мініатюрна, вся білорожеве з розкішними золотими кучерями Мері Тюдор. Франциск пояснював Мері деякі тонкощі французького етикету, легко переходив до питань літератури, мистецтва, зачепив навіть тему архітектурних стилів. Він цікавився архітектурою і уважно вислухав розповідь Мері про новий тюдорівський стиль у Англії. А потім і сам описав новомодний архітектурний стиль «Ренесанс». Згадав про зміни, які зробив у своєму замку Амбоаз і в старовинному палаці Блуа. Такому старовинному, що його можна було назвати старим, і в якому одного разу у спальні його матінки впала стеля. На щастя, герцогині Луїзи там не було, але відтоді вона недолюблює цю резиденцію і віддає перевагу менш величному, але комфортнішому роморантену. Марі спробувала перевести розмову на матір Франциска. Щось підказувало їй, що молодий Ангулем не буде її ворогом, Надто кохався він на жінках, щоб справді бачити в ній суперника. А от Луїза Савойська... Мері хотіла б довідатися про неї якомога більше. Проте Франциск був улюблячим сином. За його словами, мадам Луїза – взірець чесноти материнської ніжності. Її віддали заміж у 12 років за 30-річного красення Карла Ангулемського – котрий ще до одруження тривалий час підтримував зв'язок із манірною чорнявкою Жанною де Полін'як. Однак матінка Франциска не противилася любовним пригодам чоловіка. Більше того, вона потоваришувала з мадемуазель де Поліньяк. Так вони жили в замку Кон'як на півдні Франції, в цілком щасливому союзі в трьох, і лише одне засмучувало Луїзу – Жанна Деполін'як народила її чоловікові синів, а вона – ні. Тоді Луїза вирушила в Турень до великого святого Франциска Поле, який пророкував, що коли вона старанно молитиметься, то народить прекрасного сина. Франциск змовчав лише про те, що святий передвіщав Луїзі, що одного дня її син стане королем, і що відтоді Луїза Савойська – жила, немов у екзальтації, тільки очікуючи, коли її Франциск, назвала вона його на честь святого, посяде трон. І тут мури Тюдор стала йому на заваді. Зате він розповів, що його мати незабаром після паломництва до святого Франциска завагітніла, але першу народила дівчинку, названу Маргаритою, тому що герцогиня Луїза в останній день вагітності випадково разом з зустріцею Проковтнула перлину, а Маргарита латинською означає перлина. Маргарита і справді виявилася перлиною, розумна, гарненька, з добрим серцем. Ах, Франциск, просто обожнював старшу сестру. Сам же він народився тільки через три роки, після чергової поїздки до Великого Святого. А ще через три роки помер батько Франциска Карл Ангулемський. Франциск не сказав більше ні слова, як жила відтоді його мати, як полюбляла всім натякати невелике майбутнє свого цезаря, так вона називала сина, як сварилася з королевою Анною Бретонською, і ледь не танцювала від щастя, коли та померла, так і не подарувавши Людовику спадкоємця чоловічої статі. Не прохопився він жодним словом і про скандальні чутки – про амурні справи своєї матері й молодого коннетабля Шарля де Бурбона, який був на 30 років молодший за неї, але якого вона буквально змусила до інтимних стосунків. Змовчав він і про істерику матері, щойно стало відомо про майбутній шлюб мері Тюдор з Валуа. Коли ця набожна дама була посуд, тягала за волосся пажів, Штурхала улюблених болонок і навіть качалася по підлозі, кусаючи килими і подушки. Про все це ще належало довідатися Мері з довгих бесід з Томасом Болейном. А поки що вона лише зрозуміла, що Франциск дуже любить матір і сестру, і це прихилило її до нього. Леді Гілфорд – Стиха спостерігала за Мері і була задоволена, бачачи її такою веселою і всім задоволеною. Тому то ввечері, вже вкриваючи дівчину вишитою ковдрою, вона була такою здивована, помітивши, що на щоках Мері блищать доріжки сліз. Гілфорд поспішила притушити вогник світильника, щоб ніхто з присутніх у почувальні не помітив цього. Опісля владна наказала всім вийти. Ну що, ще дівчинко моя, адже все було так чудово. Справді чудово, згідно кивнула Мері. Але Гілфорд, якби ти тільки знала, яка туга живе в мені. Скільки мені треба докласти зусиль, щоб відволікатися? І за хвилину додала. Як ти думаєш? Брендон згадує мене. Що за напасть? Гірко поморщилася гувернантка, і нічого не відповівши, побажала мері гарних снів. Франциск і його друзі тільки говорили, що про чарівну королеву з Англії. Вродлива, звабна, неймовірна, чарівна, якими тільки епітетами вони не обдаровували її. Нарешті у Франції з'явилася королева, гідна цієї великої країни, говорив Франциск. Після потворної Шарлоти Савойської, дружини Людовика го і надної святинниці Анни Бретонської, хіба не чарівна розмаїтість,